كما بأتبعه لله من الشيطان الوليين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله لا مناسب سبتنا لله ما أسأل لا لرزيون الحمد لله لا مناص سبحنا عليه بلا من في زباره عالي خالي ما وبسرى سبحنا جي دار شاننا او متدا خبر ماج فرحان متدا خبر الجمار بين حدك حسب بلاقي اولا هم تنیلانی رو بارنی اکساس دیگر او دا حسنی افراد دیگر ونیز بسر کل معدادا مرتبید و مخاتم مرتبید سده نشید کرد دیگر نا قدعی دوسی مخلوق روموی نا الحمد لله لا اله الا الله دخله کوم سوبو کړه یو اجازه لا دلی مرچر پار نشته جز الحمد لله دخله کوم سوبو کړه یو اجازه لا دلی الحنونه لا دشان مناسب سي پهونه اې ګلام په بارا څه شو د اهلی خالي او په ګلام په بارا د اې سرع شي دېس ساينه هر فرده پره واستانه په دې باندې ګذا سوال له تو باندې پټوالې شو پټوالې شو تووالې شووالې شو څنګه د دې سم مناسب اوصاف دي دغه سببه نه دي دغه خدا تعالی منزا ده او پاتې مشهور جواب ګرځي دغه داسي په ټونو اجازه هم په حق د بل لاجي کمسبونو ورټ دي زمچاو ورټ دي الله تعالی ورټ دي اغه جو باركه حمد را باتو نسبتي سدوسو حمدرا باتو نسبتي سدوسو بهر در کې رفتو برد در سدوسو حمدرا باتو دا حمل استاد طرف تر نسبت برابر رئے هر چالچ حمل زین و استاد در طرف تر آوادنا حمل را باتو نسبت دیس و درست بر دری درست نو تمام حمدنا اللہ رئے یا حر فرد افراد حملنا ربنا اغفر وتبنا اللهم لا تهر قل يا الله تعالی الله الحمد لله او الشكر لله وجدار شيخ احمد علي او كمال زافسار حمد رازي او کمالي ذاتي سرا شوکر رازي په وصول نهه ما سره غير ده شوکر رازي په وصول نهه ما سره غير ده د دې وجه نه حمدي مختار اكو چې الله با د نصیبونو لايق ته په اعتبار د کمالي ذاتي نعم برني کړي او کړي کړي په حالات را د سئانو ته حمل لا یو دیوځنه بیا هم ني ګرګړ دي امهت ښه نه ني ګرګړ دي امت المدح دا روز دا چې حملو دا ځونډه پار شي او د جماع حمد الحقيق أو جماد حمده نئي أو مدحك دان أقدر دا جمادات مراجئ لكي أرغوي مدحت اللولو على صفائه مدحت اللولو على صفائه اللولو جماد دائم أو دا غير مدحر أرغل لكي أرغوي دي چو حمد دا حی راضی دا قمدی اومدها دا حی راضی دا جماد راضی نکارا گوئی مدحت اللول وعنا صفائه دوی موجدانا چو دا حمد تول اقصام دا جائز دی اومدها و حضور دا احد کی دا چامدها دا جائز مدح یوساری مخامخ دا دا منی حدیث باکی را دي تورا وا یو دوهل مداحی تورا وا یو دوهل مداحی چې مخامخ سی په توګه دای خلی کې مولانا محمد صديق صاحب بیئی او قابل انسان دیو بردی علیم و بار پر او دیو محتاج انسان دیو در چندو اگرار مانگر طلبان آسو سباکون او سباکون او دیو پخوا درمان دادو دی کتابون بیئر مائرون دا ویدی سویر کسیر تبیر او आवाजونه راټول نه د سبب دې مترجمه په هماسو یو کتابو بیا چنده راڅڅات کېنا سږا چبلی سوره ختم کول د خیر په خیر وګوم د مولي سوره د مولي سوره و اوس خر او تاسو به بر خوشاله ما او بخاره د خپل کې ناتمو د غران خپل دی دپیغه سلام کوم تاسو تورابا دوجو مداحین چې مخا مخه صفات کیندا په خپل کیسو اچاره او چون نو تاسو د مخا مخه صفاتو رسول منتزه سره حق يراند دیو دوځه مخا مخه دا ته کار اکس و تورا با فردویرم ازداری مشاہ شیخ دیلہ دریق رحمت کی پینڈے تراغا لے ہو شیخ تازیہ دفار رہ رہ رہا او پروگرام را خپل استیمه ما مشره شیخ بهال ورکړو په دې په ځایونو دا عادت یې مقرر سی پت نوخرې څنګه مضحکې سی بلي داګه مشره شیخو د تاریخو کو سی پت بیاو مشره شیخو هغه میرا تو خود اصیبت مینس کی اوالی قواننا مساجد اِلَّا اَفَلَا اَطَدُو مَالِيَا او طول بیاج بری موضوع ما دخل کوئی سیدابا سیدابا سیدابا اقلانکی خبور دابا دی مخامخ و تاریل محمد قرمت کا دعا نبی الاسلامان کرده دازن دا نخوڑا ایزمون داد دا. ناد خوانان و عدد داری اچه اغامه مخامخ تاریبه امدرسه پروگرامی در اصطاب امکتمیم در ار اوپه که در اخوان که دیخوز رو باستعانه کنه بس در ار اوپه کستعانه که این او اصطاب که اوچه در کار بخواه نورتا مقدم دو جبیزان کشانید مخامخ صفتو در عادت تانه مات اوسوي چې مدح اي د دیوژن ذکر نه راځي تم مدحا و باج اوقاتو کې اغه و بالي حالاتو کې مدح منادا او حمد او ټول حالات لساني جايزي لکه مدح او مخا مخ لچاغي او سفت وراوا وجوه مداحي د دیوژن حمد ذکر کو او مدحه ذکر نه پایو شرح حمله دیگر په تصویر اناږي قد تصبيه وريله زکا حمادو د مستغني تصبيه انا حماتې ده مستغني د تصبيه زکا فهمت کې اعتقاد له جميع نعمتو ده او د جميع کمالاتو ده الله تعالی ده ژگاڛ د ژگاڛ ژ،ژگاڛ ژ د،ژگاڛ ژ 你امو،ژ ژípj کمالاتو،ژ ژ 않고اد دا حل کی چه محمود د겨 حمل اب هدات و نقائسون ای отдiqueات دا جمع نعم و جمع کمالاتو غل کو محمود دو تمام و نقائس و tissه جد سوگڑی واه دا قائس و؟ اور دا نقائس و cómo دا قائس و Rossi محمد مستردیم دی تصبیح در آقا دیو جناح حمد مختاره او تصبیح الحمد و نبی در آقا الحمدلللہ پاڈی شلو مخیم مصولو که حمد دادی کنزو سورة اول کی دکر کرلی سوره فاتحه و سوره انعام و سوره قاف واث سبا ذيب ينزور سوره نوقوال کي زحمات ذکر حمد پر نه باقي فضلو ته کو باندې سيما شي لري لالا بحمد ذکر دي نه نعمتون نه بس لکه سوره یونس وګري یونس کله سمایا حمد ديږي بعدن냠 जरा क्या जिक्र है जन्नत लाठी अल्तावली واغلام الحمد لله رب العالمين وسنه चले जा जन्नत यानो لله dalam nasi sifat sunan alalam अवकल हम जिक्र कही पसदौ जम्मत औ لذا سوره الانعام क्यों हो रही उस पक्षरी का समय आ الحمد لله بالنقاء 하자 जिक्र की डाली मुहम्मद रऊद तो त्याग और निरण परम जनीना वलम الحمد لله بالالعالمین ورېشوم مونږ دا لسان مونږ دا ژوندونه الحمدلله رب العالمین بیرته مرشي وی الحمدلله چې بیرته ورنډام مشرک مرشي الحمدلله قران وای چې ګران زاین مرشنه توبسه الحمدلله رب العالمين دا لا مناسب صفاتونه دي الله تعالی چې رب دې زموږ همه ذکر کو پس دو کلا همه ذکر کئی پس نعمت او نعمت بارنا لکه صورت مومنون کی بوری اتشتمعات دی صورت مومنون اتشتمعات دی پس دوان نذکر دی و اذا استوائتا انتا و ممات علال فلکین بسم الله الذين نجانا من اقوام الظالمين دشمنان لاکو نوح السلام خلاصو نالله ورته وكل الحمد لله وسلام مناسب سبت ون دي الله الا دشمنان لاکو دي اخلاص سما هم ذکر کو پسند الحمد لله بلبل د الله کی تحقیق الا بسم الله دی ذکر کړه الحمد لله لا غیره ذا لم ناسیب سکون رضی او نہ بل جالا را اوس ذا کم دی نماز تاسو ویلو سره په جها رضی مثال نمتن دی او ټول قران رضی نو ګوره قران کې د علاه مناسب سیب تعالی سورہ یارا جوړوره است صلی الله علیه وسلم سورہ نعم خلاص مناسب سیب فقوتي آمان تاجر القوم الذين ظلموا والحمد لله لبالعالمين قلوا أرأيتكم إن أخذ الله سمعكم قوى قبر قيمان قوى أخذي الله سمعكم تعقدوا برنا استاسهم وأصواركم أو تعقدوا استروا استاسهم وختموا على قلوبكم أو بنوار روالي الحمدلللہ دعلا مناسب سی باتون جا اللہ چی دا گگو نو مالک دے خو دستر مالک دے خو درنو مالک دے دو گگو نو جڑووالوالاللہ دے دستر کو جڑووالاللہ دے درنو جڑووالوالاللہ جا الحمدللللہ دالا مناسب سی په ثنا دی دا شان سورې نمل کې وګورئ شپیتم نمبر 8 دی دالا مناسب سی قرآن ذکر کای نمل شپیتم 8 دی ال ام من خلق السماوات و الارض اغه دا قران چې پیدا کړی آسمانونه وانزل لكم من السماء ماء ورزقناهم وامتنبي هذا قد ذا سباجد الحمد لله دا له نازم سیوته نه الله عالم بر آسمانه پیرا کلیلانو مګی باران ورنه پالو سربالی چی تر تعاله کહી الحمد لله ام من جال ال فرار انو جال خلال انهار بل ګاذر پردي ذکروري موږ کا قرار او ګذروري زمندي ګوري او ګذروري پدم کومه نغونا وجالا بين البحرين حاجزا او دا دو دریاونو مېل کی پردا الحمدلله دالم ناسيب سي په کوم از مکی گردولی دا قرار ہوگی او الحمدللہ چی گردولی جو لے الحمدللہ چی بھنے بزمکار تکوال دی بیور بسیر بشیر دگی ہم ایو جیب المصور را اداد آہ بلکہ آغازاک بوردیں چی پریشان کلچور دا چھو ہوگی وَيَكْشِدُوا سُوَالَ اَلْغَيْ تَقْلِيَفُ الحمد لله نا اللہ مناسب سبتونا دیال لالا جو پریشان چلق قبل لئی اور تقلیق دے ذریقی ورپسی بیا دیگر پر صغرش میں لگی فِي ظُلُمَاتِ الْبَرْلُ وَالْبَحْرِ بلکی آغزاد دیو براج گار خیطا اوستاد وو تیروز او غزا چینه گی باغنا دې مقدباران الحمدلله سلام ونصو بوکن دې الله الان الله کری مغرب تا اوچو بلندان الحمدلله چې باغونه لېږي مقدباران او بیا ور به ذکر کئ ذور شې دې اممای ایدوکم من السماع والارم الحمد للہ دا اللہ مناسیب سبت مندی اللہ چول پیداکو مبلوک تباروی و پسکین الحمد للہ دا اللہ مناسیب سبت مندی اللہ چو باران ورہ دبری او گیا گانیا سب جاندو قیدت مکنان دا اللہ مناسیب سبت مندی دو شان سور قصد کے ہو رہی یو یا نو کری آلی سوری قصص یہ ہوئی ہے قصص یہ ہوئی ہے قُل عرائتکم قُل عرائتکم انجال اللہ علیکم النار سرمدان الہ یوم القیامت من الہ یر اللہ گلت ہوئی قل ارائہم ان یا الله الیکوم لسرمدان دا اللہ صفتونا قرآن زیبتیہ شکر کردی داستہ مستقل بیان دی مینبر دو خیلی وی الحمدللہ دا اللہ مناسب صفتونا جی اللہ فقود اللہ سکیدہ بندلے پودور کردہ سرگو بان اللہ سکیدہ الحمدللہ دا اللہ مناسب صفتونا جی اللہ سرگی را کردی جی چوی را کردی لا سوی را کردی را کردی دا مستقل بیان دی یو یو نعمت الله مخته تقوا او بارح انوتوا د مشرکینو جګړه هغه په اولوہیت د الله تعالی کې دا الله تعالی په اولوہیت کې دغه جګړه سورې صفات کې شپږ ورځې سمه اټه صفات نو شپږ ورځې سمه جگڑا و مشرقین و قولا دالا دالا خورویت کی شکو دیشتو میانتی اِنَّهُمْ کَانُوا اِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ يَسْتَقِّرُونَ اُودْوِ کَلَوَ جَوَرْتُ وِيَرِشُ لا اله الا الله نستدا نبدنوسار ماری مگر یو الله یستغفرون او رضبان دی پتو وی لگو انا ااینال تالحو علی هدنا ای شاعر منوں اے پری دیو سڑی چا شاعر دیو لے ونے یارم پر باندې پتې لگولی د شانتی سورې سواد کی پنځمیا ورې سواد بنځم یا دي اجال ال الہ واحد لا یو ګرځوي ځلګر همزدار یوم الذار بیګر ځوئ همزدار دې الہ واحد یو ګرځاځو دې مخلوق څلشي اغامنجی دا اللہ نا سیواجی ولی نا دا اغیر بارکی دے سوئی چھے دا نکوئی دا ٹھول یو گرزول یو یو کارساز ہونا سنتو دوررکی بیا تیرہ صفحہ کے ودیمہ سلمانشی تفسیر کرلے اغایاتو نے نقل کردی کی پای کی منکرینوں کو اولیت دے کار او حضرت ذکر کر لیا کی پای کی اس بات احمد ہے اللہ اللہ جانان ہم سبی کر دے لگا سورج اسی ہے کہ مشتا میات کی وللائی السماوات ولان وللحمد اور دو شانتی سورہ لقمان صبح استمعاتی ہے والحمد لله بلا سرون لا علمون الا السماوات والارض ان الله الغفور الحمينا فالحمد لله رب العالمين دو کی دیش میں تقیہ ان کبود دیش ور ان سقطم من السماء ماءا و احيا بالارض من بعد موتها يقولون الله الحمد لله و حمد لله الذر للخروم لا يضلون دعاء شان سوروم یوصل دعائیں و سبحان الله حين تصونا و حين تصبحون الحمد لا يقو برا وقتا الحمد لله لا وين تذو ان او کل تاسو تاسو ری روم کی اتسمات او سورې نمل کی بیا يوسل او واديا پان جن او الو لمرا تو بیا کو كل الحمد لله و سلام علی باجی لجنا صفاء ازم درکه بیا تفسیل دی دی اللہ سبحانه و کی او پڑھی ما سلام نی ورزال کر ما تا سن کی لو تا شیخ سین تو دراد تا ہوں تفسیل او ہوں قران دا پلاسی بہ حیثیت مانجال گئی او دا تفسیل بہ حیثیت مانج قران ہو الحمد لله دلع اسي په غنه الله لا ان په انشاء الله حسر پیدا دي او حسر اعتراض دي حسر اعتراض دي حسر قلب نده او حسر تایید نده تایید پاره دي کی مخاطم موترد دی نو قصر تین راشی تلتا مخاطم موترد ندی قصر قلب ہم ندی مخاطم موتقید دا کسی مخاطب دا خیالوچی بابا علیسی باتونشتا اللہ علیشتان د ندی قصری دی مخاطم موتقید شرکت دی جتا مشرک دا الله سی باتونا بابا لمر لیکن مشرکان بدلی ہوئی و دعاگانو کدخل کو مدد دارا و فی البابا نام دارا نداللہ سی بطنہ بندل اور بئی توہی مارا مشکل کوشہ بلد چل ہوئی نقصر افراد سو مخاتم موتقید شرکتی اللہ لینا الحمدللہ لال غیری داللہ مناسب سی بطنہ اللہ لرہ من ابلچہ لرہا جلاله صاحب پر داتو هیڅ او چې د هنر نه دښوند تاسو شو د عدالت شي رب العالمین چې پالونکی هر مخلوقاتو رب چې مصدر شي او مجرور شي صفات بشد لفظ الله او چې مجروح شي متابر د حد کې هو رب العالمین او چو منصوب شی، نمکھول دا پیری محبوب ہوشی آنی رب العالمین رب یا مصدر دے یا سیغر سیپتی مشبہ دا او سوال دا دے چیزا سیپتی مشبہ شی دا اضافت تیلتی شو او اضافت تیلتی تعریب نه گئی دا کو حکم دنے کینی کی نتوصیب دا اللہ مارے پہ بر الالعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مدارک آڈیو اور جواب کر دیں یہ ظافت لفظی صفت ارن پہ را کہیں او دل تا کی بہ سر او کلی صفت بہ معنی دوام سر نشین دا بیا پہ شان دو ظافت معنی کردی ظافت دا مطلب نه دی چې اوس رب دی او بیا رب دی نه نه مخ په رب وو سم دی به قومي نو معنا دامو دي او سی په چی په معنا دامو دي سمراړ سرشي نه بیا د اضافتي د رزي نه دی بیا د اضافتي معنی ورته ځکه د اضافتي رزي د پاره شرط ده چې په معنا د حال استقبال نو تیاری په دې معنا سر پیدا راکو رب العالمین رب المخلوقات رب العالمین د ټول مخلوق دی ربوم تفسیر مداري درم معنا کئ ول خالق ایضا ا ول مربي ایضا ول غافر پیدا کړې بیا دل اورا درغئ بیا وي په دې هغه امامی رادی مفردات کی یو سر اتشتہ مصفحگی درب مانا کئی ات تربیتو انشاو شیح حالن فحالن تربیت ستوئی انشاو شیح حالن فحالن لگ برابر ور انشاو شیح لگ لگ حالن فحالن لگ لگ دیتوئی رکی گی رب او تفسیر بی ذاوی درم مانا کئی تبلیغ الشیع الا کمالی شیعن فشیعن تبلیغ الشیع الا کمالی شیعن فشیعن شیخ پل کمان تا لگ لگ رسول درجہ پا درجہ اغضا ترمون شیعہ بندہ مقام ترسی درجہ پا درجہ ہر شیخ پل مقام ترسی درجہ پا درجہ رب لفظ مطلق ديګر شي دقیق لاغه بغیر باندې کی خیر الله طرف نشیر او رب چې ځا په شي او مو ذا منلي عامي دکدز دا نه د دې لا کوم بغیر الله باندې رب العالمین نور الله نشیر او چې درې ځا په تو جامو ذا منلي خاصي رب الدار ها رب البیت نبیان دی اطلاع پا غیر بانی کی لیکن یسف علیہ السلام و انہو ربی اگر رضان اضافت دیو کو یاد متقریم تا. نو اطلاع چپ آجی ویسر بانیو کو. انہو ربی نو چے اضافت دیوشی موضا کن لے خاسی نو اطلاع چپا غیر اللہ مانجیزو چے اضافت دیوشی موضا کن لے عامی نو بی اطلاع پا غیر اللہ مانجیزو او چې مطلق نګرشي نه اطلاق بغیر لا ماج باندې او بغیر لا مې اطلاق نكې رب العالمین رب ذل ټول مخلوقات من اصول کله وره کړو اصول لفظي کې چې کلا کرے او لفظ په غنو ماونو سرا په قرآن کې مستعمل دي نرب لفظو دا او مانو سرا قران کی مصامل شی دی یو مانو پوری سیادت باجہی حکومت سورہ توبه یو درستم یاد کی سورہ یو درستم ابتغوا اخباروم وبانوم اربع من دون الله اونی قلبی ملیان خپل او پیران قل ارباباً حاکیمان سوال اللہ نا ارباباً دائی حاکیمان جوکو مشران جوکو سرداران جوکو دیو معنی ده مدبر او دو چا سره پا معنی ده قائم بیش این مسلم مديرมารه چې دیوشي اصلاح کړي دا دسوري مومنونو کې شپږه چانه بریا دي مومنونو شپږه بریا دي والمربو سماواتی سمے ورمولاشر دین تہ پوسو کا سوغ دے اسلا خون کے وہ آسمان او سوغ دے اسلا خون کے مالک دار شوی رب مناصو شو مالک او مدبریر اسلا خون کے درو ماندا تربیت ازدیاد مہرزیات والی لکه سوره یوسف کې دریشمه تیاض کې ان هو رب آسان مسوایا اې دې سر دې زموږ رب زموږ تربيت ښه کړي پرور شراله کړلې آسان مسوایا رب ميدارې کې آسان مسوایا کړې زموږ له زیرا او تنورومان دره مولا و معردا مولا او مشرب لکه سوره یوسف کې دو سه تهมายد اوس ګور نه دربیک یاد نما پسند فرمولا کې هغه جیل چمرګرو دي دیو بل توصيه کوي چې علاک لاړی اوس ګور نه دربیک یاد تمی ذکر وکړه مآیات کا سورت یوسف کو دو سر لقمی آئے گا دو سر لقمی آئے گا سورت یوسف وقالا لنی دننا انو نانی یوسف علیہ السلام اغسرتا یقیناً اللہ نصیب ای دو کہ اس کو نے در حق یا سما پسند فرمالیکے رب پسند مولا خپل کی چلاڑی نوو ہے جہل کے حسینا سے بھی گنا او دا غصہ یاد گما پسند مولا خپل کی وینزم درب منا توات توا ته اسلاده قالو خبرګيري جوړه ده شي خبرګيري او پدې مان سره سري وحود کې سدو درستم کې وربكم وې تر جام الله دې خير وازدا سو وربكم وناس حكم ساسو خير خوان تاسو خبرګيري او دی اللہ تا و تاسو کی او ربکم وی له تر او اس پکم رحمان جمع کول لگا رب فلان ی رب الناس لانی کې جمعي خلقو دا پدیمان سره شوارا رہی دین اسلام کی تيران واي قال تيرانو ما رب العالمین سو دے جم کون کې د مخلوقاتو د مخلوق جم دے او رب العالمین هوم درمانا مالکیت رب معنا مالک سوی قریش کې درې میات کې پلیعو دو رب العالمین پاکاردا چې بندګیو کې د مالک دې کو رب ما نه اومردو او ما تو انما اومردو انعابو در فحادی بلتل لذی حرمها ما مرشی اما چھپندیو کم دمائل اگلی کلی اگلی چیزتی اور اور کرلی دا اللہ پدی ما مرکڑی ما دا ٹولی ما دا اللہ پشان کی مناسب دی اللہ مدبر ہم دے اللہ حاکم ہم دے اللہ پرورشکون کے ہم دے اللہ تعالی مالک ہم دے اللہ تعالی دم اخلوق نشو نماغون کے ہم دے دلیو جنہ تفسیرین قرطبیح مختلف مانے کے مالک, مالک سیدو مصلح مدبر قادر معبود دا ټول معنی کړل ار رب المالک والسید والمصلح والمدبر والقادر والمعبود الله تعالی د سی رب العالمین رب دې مخلوقاتو عالمین دا عالم جمدان عالم می دیکی گی ماسیو اللہ تا ماسیو اللہ عالم زکوئی چا عالم نخطوئی او کل ماسیو اللہ نقضک وجود دا اللہ بانی قرآن کے دا عالمین دوئی اطلاق حراغلی پی انسانانو پیریانو بانیم اطلاق کی گی عالمین تاسو <تصور> ری قران اولياتي تبارك الذى نزل الفرقان على العبد الله قال لي گلې کتاب قبول منزا او دا کتاب وسل عليه گل نه د انسانان فیریان تشی انسانان و فیریان نرے رون کے دعالمین اطلاق پا انسانان و فیریانوں کی ویم دعالمین سماوات والارد دیوانیوں کی لگا سورت ایشوارا درشتہ محیات کی تالا فیرونو ما رب العالمین تالا رب السماوات والارض وما بینو ما انکنتم او علیہ السلامی رب العالمین سوک دیں رب السماوات والارض وما بینو ما تاسمان نودز مقرب رب العالمین رَبُّ الْآَلَمِينَ رَبْدِ الْمَخْلُقَاتُونَ عالم نخص ہوئی اوہ جنا مولوی باب دی ایمان کے یہ واقعی راگ سے کوئی بانڈیچی و بیزی ساتھ رہی شیطان رہ گئی بانڈیچی خطا کرو اوہ جا بیزی اولی ساتھ کوئی اخرما دا اللہ مندنگی کو کما بانڈیچو شیطان ورته ما الله من کلید دل لے باندې چې سره لغت او آزاد شروع سه ګور حال بیرتو تذل ال وایو پچی چې بازار پکې نه خلقې کټلې وګन्हे لري دغه چې نوک معلومه واثار ال تامې تذل ال مسیروم دغه خپل چې ګرو دین خلقو مسافر تر موسائفر لدرينا دير فالسماو الزاة الابراج برا اسمان برا جنوالا لا روالا والأرض الزاة الفجاج كتظمكا لنفلن لا كيف لا تدلان اللتي في الخبير داوم في الزاة خور روكي شمع ربان دكورا عالم ما سوى الله دوين دا كل ما سوى الله نخذ بوجود دبارة العبان ازمان تو ګورانه فرانه نو کو دا ګورانه نه کړه زان تو ګور او فیان وسګم ا پراادو سیون ساقولنا ذکر تعالم رب العالمین رب ذی مخلوقاته رب العالمین دا اللہ دو رہوبیت تفسیرورِ قرآن کے سورِ توبہ یوصل یوکم دشتن بھی توبہ یوصل اور یوکم دشتن بھی وَقُلْ حَزْوِيَ اللَّهُ لَا إِلَىٰ إِلَّهُ عَلَيْتَ وَقَلْتُ وَرَبُّ الْعَرْشِلَ عَزْوِيَمًا اللہ دے رب دار شروئ وری عرش ال مالک دے دار شروئ اللہ کو مدد اللہ سبحانہ و تعالی رب العرش دار شروئ سوارہ کیو ہو رہی تروبیہ تفسیر سوارہ سے دیشتما یاد لا لربوبية تسي قالوا يرون ما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما وي موسى السلام ربنا نسكننا من غواش يمين السكين قالا لمن حوله والقصي بالذشت تعالى لمن حوله وذرا شفير چادي وقال ربكم وربا ابائهم لوالين اوه موسى عليه السلام رب دساسو او رب دساسو رب لارن لمبو رب سي بیا نيشتم کی بی تعالى ان الرسولكم الذي ارسلناه وقال رب المشرق والمغرب وما بهن رب دے د مسجد او د مغرب او چری مجلس کې دی رب د دې ده دا سپدی خاص کوم ذکر مشرکین او شرک پر او بیعت رد کړه پاغا مشرکین باندې چې پر او بیعت کې شریک پیدا کړو سورثوګه جو بولیو داسنو کې شرک پر او بیعت طاری کو بلسو بے حاکم کارنو بلسو بے حاکدار کارنو سورہ توبان یہو درستہ میار کی اتخذو من دون اللہ نیولیو تغمشل کانو مولیان فل اوفیران فل مذکار بے والمسیح ابن مریم او یوهان او عیسی ابن مریم کارساز نغی شرک پر اولیت وکړو الله تعالی په هغه مجررت کوي دغه شان عمران کې وو رد کړي په مشرکین څذور شپې ته میااتو سویرې بره اړې بره څذور شپې قال كتاب الطار و الارتني متين <متحدث> سوای مہن او بن الله نابو الا الله ولا نشرك به شيئا ولا ارتضى بعضنا بعضا اربع من الله ان وَلَا أَمُرَكُمْ أَنْتَتَّخِذُ الْمَلَائِقَةُ وَالنَّبِيَنَا اَرْبَابَانَ امر نا کہتا اوستان نیکان بندگار جوڑ کے ملائک او انبیاء اربابن مذگار نیکان خلق و تضا نوئی چھتا اولیاء ملائکونا مذگار جوڑ کئی دا انبیاء نمذگار جوڑ کئی دا خبری چکے گمراہی نیکان نہیں صورت یرسول کیوں گو رہی جو کم صورت یوسفو یوسف یو کم یوسف یو کم صریعتم السلام وی یا صاحب ایسی انی ارباو متفرقون او خدایان چنگوان خیرون تا جبراق یو اللہ مزگارون بیارفان کی ذان روڑوڑی بگرشتما سب حقید او اغشار نکل کردی رب واحد ام الکرمی <سؤال> ادین <سؤال> ازا <سؤال> <سؤال> تقسمتی لهم یو رب برای کبزرگون ته میرا 파ڑےونی ولې نور دې 파ڑے بنيولني با د 파ڑے بنيولني ايمين جور د جاهلیت وخت دلبار کې او شکرانه وله هغه موحد د جاهلیت هغه وې شکرانه کې هودا نه هوا نه تراله نغمواہیب جائلیت ہوئی عربن یبول سالبان براسی عربن یبول سالبان براسی لقض اللہ منبالت علی السالبو اے حق عرب دے چیکی دڑان پی لپاس بچا دی کئی لقض علی السالبو کمزور دیا چیکی دڑان پی بچا دی کئی اگر دیو د بابا آنا کارساز و نا کارساز جوړ کی شال په بواجه سوار وته چا پټ کړي غلاب په بواجه سوار وته چا پټ کړي شکرانه په بواچین دا وته نا دیوانا خوري نو شیخ پر شکرانه خپل غلاب نشه تا لري خپل جنن نشه تا لري خپل وانا غوډه نشه تا لري رب العالمین جبریخوا اچھا بسراړ چې کمزور دی ارمونیه بوله صاربان میراسي داروب دي چې ساری به لباسو خيجو هغه ګندګي به کوي لقد ظلم من بالات عليه صالحو کمزور جاها ساری به کوي دا کمزور دی هغه ذات راوبل چې ټول نه کوي سننه رب رب العالمین الله رب جل مغلظات الرحمن الرحیم عام ربانا و خاص مربانا الحمد لله دا لمناسیب دی الله لا و دی یو کو دی لاله یگونی الهن کار سعدین ذو دبای جا سینه کې نو فکر ساز نه کی دخل کوم او پیر روانم درف کارساز نه نه کارساز سی پټنه بیان بل رب العالمین حمدตะ اعلی له دې چلا دې رب العالمین د ټول مخلوق رب علاوه او درې الرحمن زه الحمدلله اعلی چلا دې ربان الرحیم الله الرحمون کہ ان تو الحمدللہ یا الرحمن الرحیم کہ مکی بسم اللہ ہمتا شروع کرم 2000 شر الرحمن الرحیم بسم اللہ ہم ذکر کرم اپاضی ہے کہ ہم ذکر کرم نو دی امام سی بنید باندنی خود تسمیہ جوز دپاتے ہیں ننہ دن مشکال نرادی دکت تسمیہ کی زان لدی کرو او فاتحہ کی تسمیہ خود جوز دپاتے ہیں ننہ دن زکی تسمیہ کی راوڑو خود امام شایفیر احمد اللہ علیق مسلک مانی اتراز رائزہ کی چاہا فاتحہ تسمیہ جوز دپاتے ہیں نوئی مطاق سمد آگئی جواب ہو گئی بسم الله الرحمن الرحیم ذکر کړو د بارا د په د هیبت چې پیدا شه دل په ذاللا مخکې دل په ذاللا ذکرو داغه نه هیبت پیدا شوم نو الرحمن الرحیم ذکر کوو د بارا د په هیبت چې غمو ال ایمان بین الخوف والرجا یادی خدا په رحمان رحیم دې تماتین پعدی صورت اچي کې الرحمن الرحیم ذکر کوم د پارا څو د پارا درجه د پارا د امیه سیوا او شرب الالعالمین نه نو الرحمن الرحیم رحمان او رحیم دې زغنا کومه ساته زغنا کله خوشالوکم نو دسیې کې د پارا دبی له ذکر کوم او دتکه دې حصول الرجاء چه رحمان رحیم گین داغانا دیر اتمکوا داغانا دیر و خوشحالو امید کوا داغانا دیر و خوشحالو اخیز سادا رحمان دادی اطلاق پا غیر اللہ مانی من علی رحمان اطلاق پا غیر اللہ مانی من دا اشتر اپلی قیل بر دمولارک الرحم اللہ دیکھئے دینا کل قیم دو سوا آتے درستانگی دو سوا آتے ومن قال للمخلوق یا خدوسو یا قیومو یا رحمانو او قال اسمن من اسمائل خالقین کفرا چھو سید اللہ پاک او سیبتو یو نمو مفلوق تو ہوئی سورتو ہوئی رحمانہ سورت قدوسہ سورت قیومہ مالکہ چھو بلیو سیبت دا اللہ والا بلن دا اللہ کی اللہ تلوالا کم نمو داسو <دیشو> دغه ديوالي کاډیو وسوا ته درستم شریف اکبر د ملاقه رحم الله او من قال مخلوق يا قدوس ويا قيوم او يا اسم من اسماء الخالقين الكفر او يفيد من قال مخلوق يا عزيز ونحيق و جدا اللہ یونم مخلوقتوویل دیکھا شکیل وَالْأَخْوَةُ اَيَّقُولَ يَا عَبْدِ الْعَزِيزِ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ چاہاً او عبد الرحمن انتوارت عبد الرحمن میں رحمن بورتانوی خلق چیوئی رحمن بابا با سیلیلنسا جائزنا دا رحمن بابا بخبر و دغم جائزنا دا اگر خلق نقل قال الله سر ملنی عبدالرحمانا کلف کرے در سری سوی کی قال الله سر ملنی عبدالرحمانا کلف کرے در سری سوی کی عبدالرحمان ج خل کو تنابت در کړلے الله سر ملنی رحمان رحمان منے نن خو ارشاد رحمان بولے مارکیټونو ګورے رحمان مارے رحمان دې خپل زن لی خوله این بود چیزا کنی بود نمات آسو بی دو اللہ تعالیٰ ذنو متلاق پا غیر بانده سیدان عجیزی مفردات دیما میرانی بود یو سل او نوی که اغم والی رحمان غیر الله رحمن دا نم ببل چالنگی دا غ شان دي قرطبي هم نه قر کړدي جلد اول 105 او 160 والاسم بالرحمن غير الله تفسير فطر عزیز هم نقل قر او پتا هنديا کتاب القرائت کې هم نه قر کړدي جمن قال لغير الله تعالى رحمانا يكفر جبلت الرحمن نو وين په دې کاشن شو الله تعالی نو میتاب په ببل چابه نه الرحمن الرحیم او رحمان الرحیم کې نو تافي فرق دا مخه رسمیه کې مونږ ذکر کړو اوازه ترتیب ال څرګند کړو مالک یوم الدین نام دام صفته د ال تعالی اره بنظم درلید تیز بات دحمت اپا الحمدللہ لیکونی الان یو لیکونی رب العالمین دوا لیکونی رحمان دری لیکونی رحیمن سرو لیکونی مالک یومی دین اللہ مالک یومی دین دے مالک یومی دین دے نحمدن اگلو آیا چیدوانو جیانو باچا دے نحمدن اگلو عقل له اولي صفات منسوبیدہ عقل له خدای ټول صفات مالک یوم اختیار مند دور از دو اصل کې زم مالک مفقول حدب نه او مفقول فيه قائم شه ده پذیر مفقول فيه باندې اصل کلام سره مالک کل ش این یوم مالک د حرش کور دجامت مالک د حرش نه کور دجامت خو بیا داوام را دوی د حرش مالک کو یو د یمودین مالک باندې زغوا هم د خط د پار مپور حضم شو او پور کی د ایبرشن مالک کیش اختیار مند د اور د قیامتو صفاکی له تولخ مالک شو تفسیر بیضاوی د مالک او د ملکینس کې یو څو تر کوماني فرق بیان کړی یو فرق مالک دا دی چې مالک د انسانانو غیر انسانان ته شامل دی مالک د انسانانو او مالک د غیر انسانانو ني او مالک چینه دا پخته انسانانو ته شامل ملک باچا د انسانانو دی غیر انسانانو نه نای. یو فرقم د مالیکو مالیکداشو چې مالیکو انسانانو غیر انسانانو ګڼ د شامل دي او مالیک پخپت په انسانانو پورې خاص دي دی. زم پرخداري چې مالیک اغلی اختیاري په خپل ممنوکي اختیاري عام مالیکو اغله په خپل ممنوکي اختیاري عام غ خپل مملوک خرصئی خپل مملوک چار اور کئ هبکئ اور غولېشي په د مملوک باندې ملک باندې ملک خپل ریادت کي لخرصول او تسلم شي کولای باچا خپل ریښت په چا باندې خرصول نشي چاته هبکول نشي سيف عدالت انصاف دغیمت کي چرول شي ملک هغه دي چې هغه اختیار عام په خپل مملوک حتا خرصلیشی حتا هی بکولشی ملک هغه هغه اختیار عام په خپل مملوک کې نه دی مالک هغه چاته وایي چې په مملوک باندې داغه خدمت لازم دی واجب نه مالک هغه چاته وایي چې په مملوک باندې د خدمت سره واجب دي او رعیت له اختیار ده چې د ملک خدمت کې او کنه کوي نو مملوک په هغه باندې خپل مالک خدمت واجب دي کوم مالک ورته ویلو کړ دی ويني او په رعیت باندې د ملک په هغه کې خدمت لازم دی چې هغه ورته نه او دی او چې هغه ورته نه دی کړی بیا په زمانه خدمت لازم نه او کوم مملوک باندې د مالیک خدمت هغه سره په هر لازم نه دی هغه ځن کړو کړی پړي بین سنورم پرخ دادي مملوک دا د مالکنا توقع کوي د خوراک د لباس او د تمام حاجتونو مملوک د مالکنا توقع ساتي د تمام حوالجو د خوراک او د او د لباس او رایهت چليه عقد مالکنا فقط توقع عدالت کوي د نور حاجتونو توقع نه کوي صرف د عادل او انصاف توقع نه کوي جماسر عدلو کی ماسری انصاف ہوگی مداسلو فرقنا الا بھی نہیں رحم الله بیان کړی پینزم پر اقدامات بیان کړل کې مالک مملوک د مالک د ماذوره کو طاقت نه لری مملوک د مالک د ماذوره طاقت نه او پادیشا در رعیت رعیت دم بچا دم مازلو طاقت لري چې کله بچا نه فرمان شي جړیت په سروځي په جيروسنو کېږي سوالي عرص کړي اوس کړي دا وایي ار دي کې مرداباد چر و زیوباسي اوس شي کسي او پادیشا مالیک چینه مالیک او مملوک دا طاقت نه لري چې دا په دې ورته کې مازلو مالک اوم الدین د هر وځنا سوره الرحمن ته مالک معنی کې شاهی شاه د پادشاهانو پادشاه او د هر وځنا د مالک فنوم باندې بل چا دلمي خورل دا ناجیز دی ادي سی با کی رانی ولا یجورم د قیامت خورل باندې چا ځان د ملک الاملاق نو اللہ نے پناکار نمال لیر برن اِنَّ اَغْضَع اسمٍ عِنْدَ اللَّهِ تَعْلَى رَجُورٌ يُسَمَّا بِمَلِكِ الْأَمْلاَقِ اِنَّ اَغْضَع اسمٍ عِنْدَ اللَّهِ تَعْلَى رَجُورٌ يُسَمَّا مَلِكُ الْأَمْلاَقِ ناکارون د هغه سړي دی چې هغه ملک العملا کې وړي د نه پکار دا د چاره مورګلار دا سونه نه ناکارون نو نبی عليه السلام درکلني د عام یو غلط د دی چې اگر جمهور درو لکینی کار سن نه پیغام دی د ګورکه موږ یو الګ ځان نشان شاشه دی موږ یې سانو شهید شاشه شاشه وای او شهید شاوای د الله راځي دا غربیا جواب ټول هیڅ کار دی ګورکه دا خدای رمو دا او دا نومه باندې دا زوږه ګناه امور کلر چې کوم نه خو دا اوسینه باندې رحمت احادیث غیر نمونه بدل کړئ چې کلا نمونه نه میرا سره انت نه په سنن شرع کی خنوج غیر سره بدل کړئ نشه انسان باندې ها خوشیر شانم کی نه کوي حدیث کې او ذوار دی ابو طلح جنو فرمایي چې موږ رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو غذو کې شیرش نبی علیہ د دشمن سره ملاقات شو ماته نظر فاز اوري یا مالک المدین ایا کنابود ایا و ادا الفاظ نبی علیہ السلام مخک ته کیدو یا مالک المدین ایا کنابود ایا کنسین ابو طلحوی ما با چې او نبی علیہ السلام مخک او مخک فتر القدير جلد اول تئیس صفحه اداری ویت نقل کردید مخی اولو صور ارزیدون مالک یومینی اختیارمند دورت دی مالک مانی اختیارمند بادشاہ مانی بنا که بادشاہ خود ملک مانی دا اختیارمند دورت دابد دی مالک یوم الدین نا اختیار مند دے دور الزبت دے اس مالکیت دا اللہ تعالیٰ کو عام دا ندل دا ہو ندل دے کہ تخصیص پہ یوم الدین پوری ہو تخصیص پہ یوم الدین پوری دیو جنہوں کو یوکو دیو جنہ چپ قیامت کیے بعد نور و خلق و باچی زائرشی اذیو الله بچیو په دغه سورۃ انفطار کې وګورئ نو له سم یاد کی سورۃ انفطار نمبر یاد کړئ ال یوم الذل لله بچی په دغه پدوره والامر يوم الدين لله يوما لا تملق نفس لنفس شيئا بادورق واغدار بني نفس بل لله رب والامر يوم الدين اخيال الله غريادي يوم الدين بادو جاسم چې دنیا کې د نور خلقو باچیم شه او په قیامت د یو الله باچي نور باچي باندې ځیر شي دیو جنہی تخصیص دیو مو دینیوکو دیو موجد آدھا دیو مو دین دیو جنہیو بھی چی منکرین نن دا تعالی باچهی دا اقیدن سادین دا منکرینو پا اسباو مادونی اقین را غلی چید اللہ فاق دا باچهی دا اقیدن سادین ده الله تعالی په باچې باندې اقرار نه کوي او په قیامت کې با منکرین په خپل سرګو باندې الله باچي نه کوي چې نور باچې ختم شي او الله تعالی باچي قائم شو ده په دغه ورځ باندې منکرین ده الله باچي نه او خپل عذاب دیوي نه خپل کسی دیوي نه دیو جنه دیوم دین تفسیسو کو چې مالک دیوم دین دی دا غور دی مالک دی چې تمام منکرین با پاگری که خپل عجزیوی نیو دا اللہ تعالی باچی و قدرت کوئی نیو نن منکرین پا خپل طاقت ما نظر کئی خپل و ازباؤ ما نظر کئی دا اللہ تعالی باچی ما نن دا اغو او د قیامت بور باندې دی دا اغو باچی و زیر شی خپل سر کمان با دی باقی دا اللہ تعالی باچی وی نی مزک تخصیص دیو مدیرو دریم وجه دا چیرب مطلق پر عالمین کې مخکيو ذکر شه نو کتل تک بیا مطلق ذکر کړه مالک مطلق پربول عالمین کې ذکر شه او زه ته چہ ته کې من یو ما نظر کړم مالک نو دد کی کومنګ بیا مالک مطلق ذکر کړه نه تکرار راول نه دی وجه نه تخصیص او کومه شي رب مطلق فمع مفکر رب العالمین کی ذکر شو مالک مطلق مکودد تا کی من ذکر کړین تکرار برا غلې او تکرار شنی دی نه دی وجه دته کی مقید کوم چې تکرار نه شي رب مالک یوم الدین داسې په دې ځکه خاصم چې مشرکین وبخولو آلی هو کی د مالکیت عقیدت لراله مشرکین وبا پا خفلو آلیحاوکی دا قیده در علیش دا مالک دنفی دی او مالک دا ضرر دی مالک دنقصان دی نا تعالی دا سپت خاص کو پا غوبانیسو کو ردیو کو چکو رئے مالک بل سکنشتا مالک یو اللہ ری دنفید نقصان خوان یو او بیا سنت الدرر کے جنبی دی ملکیت کرنا دا غیر نا زیفت ایب آنده او قول دا زمانی سنت الدرر کی بیزانی اگوری لگا سوری زمر کی اگوری شپدومی آدھا سوری زمر شپدومی خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج يس ذاتم الله وربكم له الملك ذلكم الجن والعالم الله ذات رب له الملك مالك يوم تدا شانتی سوراتی نه ساي کې وګورلو سره شوې استانتي سورينې سان يوسل او شوګيستانتي وي الله ما في السماوات او ما في الارض الله يحي باجي زغدا چګل ديو قطان وقان الله بكل شيء موهيد بیادی سوری نیسا کی اوصل یہ ہویا کیونکو رہا ہے یہ اوصل یہ ہویا ہے لَهُمَا فِي السَّمَوَادِ وَمَا فِي لَا وَقَفَعَ بِاللَّهِ وَكِيلًا اللہ ذری اختیارت آل دیتی بردی او دعا صوجت قتدی بیادی سوری رہی بیادی سمعاتی باتی اللہ ذری اختیارت ورنام جلسمایا بنو ما او جلل جا او ګرځي کورس کیې شپا ورځ اللاغرسی چې اوسی دشته او تحرک فنات او درځی کورس کې دا ټول دې د الله نن دا ټول دې مالک دې د مالک یوم الدین نو اختیار مندې نورې زبدلې دا شانتي مې دکی به وګورې توله سمه پره مزا بوله سمه اس باد کې د مالیکی اذان نه لقد كفر الذين قالوا كافر دي ها خلل چريب ان الله والمسي هم مر كل فم من الله شيء سو کوقدر ما يملك سو دي ان اراذا ايولك المسيه اوووڑا اللہ چالاکی مسید و مریم موردہ و من فی الارض جمعا وللہی مستماواتی خاص اللہ دران باچید بردان او خاص اللہ دران باچید قطططان پورتا و خطا دور بسید کرتے ہیں تسم کی وللہی مستماواتی و لار و اللہ لڑا باچی دبر اوقتا اغچی دی منس کی دی بیور بسیو گوری سبیتم ہے آرکی جس کیار اللہ لڑی علم تعلم ان اللہ یعب القصم آواتی ولا نیپوہ اللہ لڑا باچی دبر اوقتا بیا سورہ میدہ یو شرم ہے سورہ میدہ یو شرم کی سورت اخر کی لِللَّهِ وَالْقُسَّمَوَاتِ وَالَرْ وَمَا فِيهِن اللَّهِ ذرا اختیار دیده آغا سو چِ بَرَا وَقَتَ دِی او مَالِكِ امِدِّيهِن اختیار مند دیده وَرَزَبَتِ یو اللَّهِ اختیار مند دی او نَفِي شَفَاكِ قَعِيُو بَرَا بل سو خیامت کی بزور خلاسول نشک ہو لئے یو اللہ لئے اختیار مند بل سو خلاسول نشک ہو لئے بل سو نشک خلاسول نشک ہو بل سو نشک ہو او یو اللہ خلاسول کئی تا سی قرآن کیوں گوری زیبت ہے اتہ سریو سمیا د پکرا د نبی شبات دی اتہ سریو تمکي وقت پو يومن لا تجزي نفس عن او يليگي د عذاب دا ورځينا بچ کئي د عذاب دا اجید نبشید پلکولی و نفس دبل نفس نظر برم و علی اقوال منہ شباعتن مالک یومیدین اخیار من اللہ لی نشک قبل و علی دنفسنا شباعت بزور، نوک بزور فلاسور نشکولی دوشان دی بقره بصور صدور فلاسور کی بیا وولی بقره صدور فلاسور بل سو خلاصو نصیب وني يا يولني نامنو ان جو قومي مار لا بهون ولا كله ولا شفام او ربي اخلاص فضور سريانام کي و ګوراي يو بندو سن کي سريانام يو بندو سن یو کنزو سمت انام گیا وانتر بھیللدین ای خافون ایو شروع الارمین لیسالاهم من دونی ولی ولا شفی نوی ببرک لرا اللہ نمو آبین ولا شفی او نخلاسون کے پدور بیا نام کیوں گو رئی نمبر گی سوریا نام عیاس اویا گی و الذین اتخذوا دینهم من غیر سلام من دون الله ولی و راشدین نبئت النفس ذرا بلا اللانا وابل اور 16 اون کے بعد وہ 10 شانتی سورہ عربی ہو رہی دیکھوں جو سنائی دے سورہ عربی کو سنائی دے دیکھوں بل نشتا بل فاسور نشتا پالنا می شفا فیشو لنا اجنه پارا سوق لا جون کی بزور کننا کی بزو او مراد دو بنامل دیر لیکونا نام قد فسم انصوا تاج کی چوری پذان نشخ لاسوری یونس یو بو رئی، یونس او اطلاس محیات گئی و یابو دونان بندون اللہ، مالا ان پاو، ملے ذرونو دلانا سیوہ دنور بندے گئی، نور دنور مطالقے، بنسگی کے دنور وَيَا غُضُونَا الله دُونِ اللَّهِ مَا لَيَا سُرُّمْ وَلَىٰ نَفُعُهُمُ وَيَقُولُنَهَا أَوْلَائِ شُبَعُونِ اِنْدَ اللَّهِ وَاَيْنِوْدَا زَمُنْسَ بَارَشْكِ دَالَلَىٰ دَلْبَارِ بلسو کی شپئے گھنم دے سورِ مریم کیوں بوڑھیں گووا دیئے بلسو لَا يَمْ يَكُونَ شَفَاةً إِلَّا مَنِتَّفَذَا وَعَدْدَرْنِي سَفَارَش مَگَرَ آسُو چنی والے پسندنے میرے بان ذات کی لَوَدَ تَوْحِيدَ چاہ چاہ تَوْحِيدَ دَوَدْنِي وَلَي مَوَحِنِي نَوَ سَفَارَشْكِ مَوَحِدْلَ تول مخلوق سفارش نشکو رے صورت وحای کی وورا یوصل نام کی یوم ایلی اللہ تنفو شفاعت و دورت پیداً اوالکی سفارش اللہ من ادنا لہ الرحمن مگر اغصب چمیر باندازت ایضا نکیم پیداً اوالکی سورت انبیاء کیوں کو رہی ادشتا میادنی انبیاء ادشتا میادنی یا لہو ما بینائیدی و ما خلفوہم و علی اشفاؤنا اللہ سبارش نشکولے مگر آغا چالا چکو بشید اللہ دوشان شعراء کیوں گولے اسلام حیاتی شعراء اسلام حیاتی حیات سلام دی وما اضول لنا الوجرمون فما لنا من شافعین او بوئی دیو نشتا منظرہ سوچ سبارش موکنن سور روم کیا بو رئی؟ دیالا سنگو برائیت میں سور رومو دیالا ولم یقلو من شرکائیم شفاہ نبی جو ذرا تلسدارو علیونا شفاہ خلاصون کی بذور وکانو بشترکائیم کافرین بیا سجدہ کیا بو رئی؟ علی اللہ علی اللہ علیہ سلام علیکم ایفلای میسیدا سلام علیکم اللہ تعالی سدا قسم ما مالکم من دوني يوريو ولا شفي نشي تاسول ربي ذو الله او سوق سفارش اون کے سورے خاطر کیو ورهی صلیۃم یات فاطر صلیق طمیعہ بل صرف صفارش کن قل ارائیتم شرکاکم الذین تدون من دون اللہ ارونی مادا خلقو من الارض اخائم آتا سا کرشمہ دیو بزمہ کے سپیدہ شکر دے عملوم شرکن فی السماوات خبران ہم آدینام کتابن کوم علا وینه دی میم یا ماوله کتاب ور کړن چی دي بغیر آوندی سورہ کا اوخه ی تاسو کوئی ثکرش مشتا صبر او رشتہ ماوله برخواړ کړل کینا دغه شانتی سین کې پورې ایته یې دی دینش سمایا وَمَالِيَ لَا عَبُدُوا الَّذِي آتَّقِضُوا اِمْ دُونِيَ آلِهَا اَيُوْرِنِّ الرَّحْمَانُ بِذُرْهِ لَا دُونِيَا نِي شَفَاةُونُو نشی مالا سبارشتیو الزرور او نماغلا سولشیم زمر کیوں گو رئی؟ سلور سلو احتمیاتی سلو سلو سلو زمر سلو احتمیاتی او خود بیالی زمر سلو سلیو تم دی نبی شباعت تی قلی اللہ شباعت و جمعیان کھو ہے من دون اللہ شفا اونی والدی بی. بیدہ اللہ نخلاصون کی اول اولو کانو لائم نکونشی اگر چی دی واغدار نیز در بر او نپوئی ولو علي شفاعه جميعا الله ذا حدد لا سور له وان حامي مؤمن ديو غري اتسمهات حامي حض اخلاس اولو اللہ لگا واندی اوم یوم العازمہ مالذوارمینہ بن حفیق حمیمی ولا شفیق و طا نب زالی ماندرہ گرم دوس اونو اخلاس اونکے چیوما نلیشی داگو زماد الوار کی سو اخلاس کی ورپسی اوپور شورا نا ہم شورا نا ہم نبی اجازه باد مغلوب کړی ايمید نخدو بی دنیا او ليها هو الوجی الذالما بين ويحي الموتا ولا كل شيء قدير يا الله معین دې زخرو کیو ورہی اس په دغیا یې نورو خرو ګونه څه wala ya'milul ladina yuzun wa adhar nadi agasan mushrikeen ramat bai bila allah ashfa arhlasun illam shahida bil haqq magar agar so pasparish gai chayn bil haqq che doi bhaiya duniya ki tauheed aqide tauheed موحد بس اپارش کئ دکان کې وګوره او بس یوسف یو څه بیا ورې دکان یوسف جو تا ان عمل بس نه کې کاغذ یو ما دایو دي مورن عامولن شیا پدوره نبش د بکولې یو دوز د بازوز نظر به دغه شان څه نجل کې وګورې څه وخت میاږي قورم نجا اياث سنشتن وكم من ملائك في السماوات لا توني شفاعه دمشان او ديرن ملائكه نا باسمانكي لا توني فاذن الرسول سفارش دالي زرا بارو ملائكه شفاعت سو نخلازيږي سور ملک توری ملکو تیوشتمایات آیات تیوشتمایات ام من هادللزی ارضکو کمو سوک دے چکوراک دلدر کینم سکر اسکام چی درگ دلدر ام من هادللزی و جنزلکم ینصورکم شرمیاتی دے جساسو لگ کرشی او ساسو اندادو کی بید میرا سوکشتے چینداد موکے و معنو اخلاص کی سورِ حاقا پندز اشتام کی سورِ حاقا پندز اشتام کی نفع شباعت کی المطلوب پندز اشتام کی وَلَا يَخُضُّون فَلَيْثَ لَهُ الْيَوْمَ هَاوْنَا حَمِيمًا نَبَجْلِ ذَنَا قیامت کی گرم دوست امان اخلاص کی بزور ہو رو سورِ نبا کیوں گو رہی؟ وہ درستم دیئے سورِ نبا، وہ درستم دیئے التا نفع شفات کی دلتا ہوئی ربی السماوات والر وما بینو ما الرحمن لا یملیکون منو خطاوہم واقدار بنائی دا سرا دا سوک بخبر نشکولے جیسا پارش بکے حضور بانسو اخلاص کی انفتار کیوں گو رہی ملسمی آتی سورہ انفتار ملسمی آتی ملاتم لک نفس لنفس انشیام واقدار بنائی یو نس بلدردر مر سورہ سبای کیوں گو رہی دشتوں پارا دشتوں ملسمی ورے صبا واغدارنی والا تن ہو شفاعت ایندا جریشت میا والا تن ہو شفاعت ایندا پیدا من رسئی سفارش د اللہ دلبار کی مالک یوم الدین او نبی اشنا پاتی کاری اختیار مند زوره زبد لے سو د اللہ دلبار زماد درباری کو سو کو زور اخلاص کی ہاں سیم کی بیا تفصیل لیں وہละ سم سمجھی بیا زان لوگوں دین لفظ دام پګن ماغو راجی ہاں تقریبا نہ مانو سر مصاملی یه مانای دین دے شریعت آل عمران ذرا سم کی بِنَّ الدِّينَا إِنَّ اللَّهِ الْإِسْلَامُ مُعتبر شریعت دا بدل بارکی اسلام نُلَسَ مَيَاد مُعتبر شریعت اللہ دست اسلام دقشان تعلیم ران پین ذات یا کی بیارازی سورة نوس یوصل غم کی غمزی گرشی دین مانا شریعت دیو مانا دین دا غلبا ما بي غلبہ دغه راوی دین تو فدانا ما بي غلبو کړن هغه شو زریل شو دین تو اے غلط تو فزلہ ما بي غلبو کړن هغه شو دریم او سدرم دریا مانا دین مانا تواتم راضی تواتم دیدوانو مانو تایدو غلبا اور تواتم سورہ توبہ کیوں گو رہی یوکم درشن میں آتی توبہ یوکم درشن میں آتی توبہ ولای ابنونا دین الحق اطاعت نہ کئ دین قران اطاعت نہ کئ ته دین قران ته اطاعت نہ کئ دین ته او پرې عمل کیو کو ری دو په دو سر کې پرې دو سر کې سمعوا تيوال ار وله الدين واسبا الله غلبه هميشو غير مناص طلبى تغلبيه الله پارسماني غلبا الله غلب کي او صلو رو مانا در دین اعتقاد سور بقره کیو گو رئی دو سواش پک منوسمگی لا اقراف الدین نشت زور باقی دکیم دین مان اعتقاد لا اقراف الدین نشت زور باقی دکیم او پنزو مانا دین قانون دین پا مانا در قانون سرم لکه سوره یوسف کې وګورئ سګو یا نمبر 12 یوسف او یا ما نه قال په ورا بیا یو یتي موږ دا کان یا خدا تا په دې نو دې چاغه سیخ په ضرور په قانون زباچي کې زباچي قانون کتاب یې سرنو تا پیسر از اطلار بقارن کیوان شپگم تنفیذ دا حدیشری حدیشری ناپس کوئی او سور نور دیمی آت کی سور نورو دیمی آت کی تنفیذ دا حدیشری ازانی توزانی بیاوی ولا تاخذ کم ایمار افت فی دین اللہ وللنسي تاسر رمي پس هر ولوزنده الله کي د الله د دين په تنفيز کې دريو نه کوي او ومانه دين به مان او عبادت سره راځي ووم دين به مان عبادت دې مې اکی سورې دوهارو دې مې اکی آیا دې ان ان دل دایرې کتابه فاغو जिल्हा مخلص الله الدين بندگی او کله الله او خاصه الله د بندگی مخلص او خاص د الله در بندګي عبادت اتم پمن دعا دین مار چلا سور مومن کې وګورای څو لاسو نه آ دین مار چلا پد الله اوه لسیل نه لو دینا چو الله او خاص کې الله در چلا نام دین پمانه ده جزاء او حساب پمانه ده جزاء او حساب یاک سورې ماعون کې اراسل الذی اوکذیهو بیوم الدین او لاتی دین, دین معنا جزاء دا ورځې زبدلین دل دوم د دا دین دامانه دا اگزولیم دا. یا باسر درنهو تفسیر کئی مالک یومی دین ہوئیوم الجزا اغورت دبت دیدا مالک یومی دین اتکیار مند دی دورت دبت دی قیامت دیوم دین ہوئی زکا مخلوق لبدا خو او بدو بدلوار کولیشی که جاهه کړی د هو بدلومې <سؤال> لایې که چا بدلې دونو دلته بدی معنا سره شو په معنا د جزاو دي صاحب اختیار مند دي دورځ دي صاحب اختیار مند دي دورته بدلي او دغه تفسیرک بلې مې اباصو کړلې ای یا کنا کن سین داوا توحید باغی د دلایل تفریشونه اوس عبادت تفریقې عبادت او استعانت دا دو آیاتون دی او دا دا طول قرآن نچوڑ دی دا دیو جن علمان قلقی پا دی دو آیاتونو کی طول دن را گرشو دی طول دن دی دو جملو تراجع دی إياك نعبد وإياك نستعين زگاه القرآن لباب اوذ القرآن نچوڑ حوامیم دی عبدلله نواس نے كل شے لباب ولباب القرآن الحوامیم ده حوامیم و فضل الله مخلصین له الدين ده حوامیم مبدا سور زمر دے سور زمر کی دا مسئلہ دا چپندگی اللہ لوگا عبادت اللہ لوگا دا دوانا دا در طول قرآن نچوڑشو عبادت او چگا اللہ او پا دی دو جملو کی دا دوانا روڑنی ای آکن آبودو کی عبادت تے او پو ای آکن سعین کی اسکی عبادت اللہ لو کا احمداد دا اللہ نو گواڑا نو ٹھول دین دیت راجی شو ٹھول قرآن پہ دو جملوں کی بنشو دا دو جملے دا چې چی دیت دیت ٹھول قرآن راجی کر دی دا قرآن لب حوامیم دی او داغی داو دا, دا فضل اللہ مخلصین لہو دین مبدد آگئی سور زمر دے داگئی دعوی دا بندگی اللہ لوگا او دادوانا دعوی دلتا جگر گلے ای یا کنابودو کی بازت شو او بو ای یا کی اسیانت شیمداد شو مجھے کٹھول دین جی ترہیو شو ای یا کنابودو پا اصل کی نابودو کلے نابودو فیل فائل لے اوکے مفہول لے بیا مفول مکی کو نشم مفول مکی شو موس متصل متازر شو و ذلک بالتقدیم الاعملی موازيد و تعذور د متصل جی کافی دی گردش دیوب کیسره تقدیم پامیا نج متصل متازر شو نمنگ متصل بدل کو پمنفسل سرا ای یا کنابو شو مستبدیم حق کو تاخیر یو پیدا د حسر او ابتساس کړي یو مقام روسي او ته مفکيه دا په کلام کې سفيره کې حسر پیدا کړي دا دیو جنا ابن كثير دا تما نه کوي نخصو ک بالعباده ولا نعبود غیرک ابن كثير معنا کوي ايا ک نہ روی نہ باتیں والا نہ بوذ غیرہ من پر بات سرتا خاص تو او منگا دبل چا عبادت نہ کو دایا ک تفسیر دې کثیر بلال په وروانی کوي نہ خصوص باتیں والا نہ بوذ غیرہ والحصر لا نعبد الا اياه ولا نتوکل الا عليه من خالص تابندگی کو خالص پتاوان دی ځان سپارو من خالص تابندگی کو پتاوان ځان او نماز به کسره معنا تخصیص ایاک نوحید و نفاع و نرجوک ربنا لا غیرک تفسیر دی کثیر جزل 28 صفحہ گی ایاک نہ ابوذ سما نے کړه اے ایاک نوحید و نفاع و نرجوک یا ربنا لا غیرک ایاک نہ ولا نہ غیرک استا بندگی او دبل چا بندگی نکو نکو دی جملکی ہم اس بات دا توحید شو او ام پکی نی پیدشیل شوا اییا کنابودو خاستا گرا بندگی کو او نبل چا گرا اییا کنابودو لا غیرک لا نابودو غیرک کو دبل چا بندگی نکو دا کې د فرض حسر راولې یا تنابود ولا غیرک خاصه د ربندگی کوونه د بلچا تفسیر نیابات څنګه معنا کړي لکن وحدہ لکنوتیو ها لا غیر استا بنځي کوو استا خبرمنو نن د بلچا دبلچا بنځي نه کوو مولانا رومی اغه نقل کړ دي مسنوي کې سلورم جلد 10 اته کې اغه په ايا کنه بو حسر ده او په ايا سین کې حسر ده مطلب سشن بندگی تاله رکاو نیم دا ستانه بس د بل چا حس تو ایا کنابود حسررا حس تو ایا کنابود حسررا در لغت اسپاین نفیریا در لغت اسپاین نفیریا دے ایا کنابود معنی څه نپی دشي نبي دشي حس تو ایا در لغت اسپئی نفیریا ورپسی وی حسطو ایا کنستین همبار حسر حسر کردا اسیعانت راو قسر امدادیم پا اللہ خلی بنو عبادت ترا آریم بس او تمیاری حمزتو داریم بس که عبادت ترا آریم بس بندگیستا کم بس ندبلچان تمیاری حمزتو داریم بس اوستان امدادو وانو بس نه د بلچانا ایه کنا بو دون خاص تا زرا د بندگی ټول قسم نه کوو خاص تا زرا د بندگی ټول قسم نه کوو د بندگی ټول قسم نه خاص او نه بل چل را د بندگی ټول قسم کبندګی د جمدہ کبندګی د زړه دا کبندګی د اندامونو دا سیم ته درر کې اقسام دي باجی کړې فل عبادت بیر قلب دړه بندګی دا مینا خشو او ميل دا به الله نه کوي ول عبادت باللسان دغه بندګی د دعوت الهی لپاره و الزبو عن الدین توحید سنت تبخلق را بلی دا توحید سنت نبان مشرکان تبکی و تبینی بطلان البدا بدا تو رد بکی شرکیات تو رد بکی والقیام بالتبلیغ او قرآن برسی دا سدا دا جیو بالنگیدان ولی باتو بالجواری ان دامنو بندگی صدقه صلات واله جہاد والمصارہ من خیرات من بکیں جہاد بکیں او دني کو پکارونکي امر حقی کیږي کوئی یا حنابودو خاص تاغرا د بندگی ټول قسم نکوم دړه بندگی تاله رکوم مینتاسر کوم ميرتان نکوم تمتان نکوم د رجه بندگی تاله کوم ساده توحید اشاد بکو ساده قرآن تبلیغ بکو او رد بکو ده شرک نو رد بکو ده بیداد دستا بندگی دا او دان دامنو بندگی بطالا کو نو من بطالا کو نو حج بطالا کو نو طعب بستا ده کورنا کون ده بلچا جہاد بستا ده پارا کون ده بلچا ده پارا ایا کنا بودو خاستا غرا د بندگی ټول دښمنو کو د عبادت ټول کسونه عبادت دا د دیو شون نه تفسیر یې جلدول 28 صحه کې عبادت ماننه وایي العباد فی اللغه دین زلتی عبادت پلوات کی زلت تاوی کمزور ایتا عربوی طریقن معبدن اے مزلل پلار چی خلق دیر لار شراشن خلق وی لار سدا مزلل دا تابیع دا خلق بھی زیرا عبادت پا معنی لغوی سرعجزی و پیس شرع عبارتن عم اجمع و کمال محبتی والخضوی والخوفی. شریعت کې عبادت د ذریو سوزونه دی یو محبت د خدای ته د حضور یې نه د من الله د تم الله دریم ول خوف یې نه د الله د ذری سوزونه د دینی عبادت خدای ته مینا دا خدای توتما دا بیا دا الله لکول دا توحید دی او دا در الله لکول دا تفسیر میکسیب جلد اول صفه 28 دی بار تفسیر کرنے پر جو اوسا دا دره ونا لکول جته سوئی توحید مخلوق لا بدان کی سورہ بنی اسرائیل کې اوپر او بندو سم دا درې وړاندې د مغرب نبي کوي به یې اسرائیل درې باندې سړي درې دا درې وړاندې د مغرب نبي کوي هو باندې اولائق <اللعك> الذین یدعون اولائق دغنیکان الذین در حق کسان دی یدعون مشرکان رب لیم الذین یدعون دو الذین یدعون اولائق الذین یذعون دلنی کان مشرکین ورته چیغو هي اولائک الذین یذعون هم دا کسان چې مشرکین درامات کوي دا ځنی خبرداري اولائکا موصوته اسمه اشارہ الذین موصول الذور رسل تامو شر نه موصوب سره سیفات یا مشاملت ها از دې شعر سره نو مشعارونه نه نه تاسو شو دا مرتلا دا او دای دا خبر یو یبتغون دونه کان اولای کان دونه کان الضینا دان کان هغه کسانی یذونا چې مشرکین رحمت په خپل حاجتونه یبدغونا الى ربهم الوسیلہ تلقیق پل ربتن زیکت وسیلہ دا یو خود دا اللہ سرمینہ کید اخوضیتو ایو مقربوں ویرجون رحمتان او امید قید مہربانو دا اللہ ویقافون عذابہو او جریکی دا اللہ دا عذاب ندرے بورا یب دهونا الاربیم الوسیلہ دا سشو مینه و یارجونا رحمتا دا سشو تمام و یخافونا او دا دا خوف خوف رجا او مینه دا بندگی دا نیکان دا بندگی کئی او دا مشرکان دا نیکانو تا چگوهی دا مشرکینی چرا مازکی دا نیکانو خاص زہید اللہ شرم نہ کیدا لعنت تم کیدا اللہ نے رگئی دا دره ونا اللہ لکول داسه توحید او د مخلوق نه نفي کی مخلوق دبه نه کوی یو یو ګورې نفي د محبت کې د مخلوق نه وقره وصل کې دښمه دی مخلوق سره با د خدای تومنه نه کوی يوسل او بلدس می تم بقرہ ومن الناس ميتخذون من دون الله بعض الخنق غدي تشنس بيد الله نماز گارو ويحبون كحب الله منو سرقي پشان د مين ذل میني سيد الله سره کوي سي دور ته لغي احمد سره نظر منخده پنو ور کوي يحبونهم بحب الله وي زمو سره مين نه ده مشرک دي ده خدای ته منا دري الله سره ده شيکي وي زمو دا وليو سره مينه ذکر ته احمد سره زګه پنو ما نظر منخده ور کوي ته ميني مشرکي قران زوي يحبونهم بحب الله مین هو سره کوي په شان زميني دا الله دا شانتي نبي لا فوق د غهرنا مخلوق نه يرنه کې زمر کې وګورای خپل دې سماعات کې دا خدای ته بیا دا وه د مخلوق نه نګې بل ځان ودارنه ساتي مال را ټکر راکړي و ولا سمې ځوان مې نه څنګه په مال ټکر راکړي دا شي پد چستا الله سلا ب کافن ابدا یری دا الله پرو د بار دا په بندو الله پره دی یو حبونه کا بالذین بدون یری دا پاکسانو چبه الله ندی مکو ټکر کی قوت نسی سورہ هو ټوورې سلو پر دوسن کی بو دله سلام تو دا خبر مکو او مکو ټکر کی غره هوو آیا سلو پسو انقول الا ترقا باذالیا تینا بیسو نایم مگر تگر بدل کی باذالیا زم پبذئی تگر بدل کو بذ نسی ننووی دا خبر مکو بذ نسی تگر بدل دا خدای ته بیا را د ځان لا نه کی نه پدومې تما به خدای ته کی سورې یو رسمه یا سورې نو کی دا خدای ته تما د ځان لا نه کی سورې نو ځاله سمه وایې وېم دې کو بیا وایو بنی نو معلکم لا ترجون لله وقارا سوسوتا سلا کیا گنہ نہ سادی دال عظمت تمدا اللہ ان کو زخود توبو ہی یا گنہ بو تو خاسرا توبندگی ټول قسم نکم مین تاسر کو زخود توبو کو نیرتان کو او دې کې دا الله سره سو کی صدا ورو دا شهید دې شوړه کی و غرهې اته نه یا دا الله سره سو کی صدا ورو دا شهید دې اته نه یا شوړه ان نو سوي کوم الله انکن رفیذ الالمین قالو اوم بیات سنون او وځنه یې دی او جانم کې تلاہی ان کن علی ذرا المومنین فخدی قسم اوم په کوم را یاد راکې ین سووی کوم رب العالمین شمن برابر ولې دا الله سره ان سووی کوم من برابر ولې تاسو در رب العالمین سره بسر کې ټول کولا من بطاو سنو دا خدای ارکولا او تاو سنو بدا خدای ارکولا دا دریوانا اللہ لکول دا توحید دی نهایت عجزی اللہ دا دا اللہ سپت اللہ لورکول دی او دا مخلوق سپت مخلوق لورکول دا دا عباد دی امنه قائم نہ تلفرض دي فل کتاب کې قصیدا یا يوصل ولا سم سبق يا و عبادت تشلا بدنه دي چته په خوله او دو صفحه کې دی واي با تر رحماني غايته بهي ماذل يعبده هما قرباني عبادت تعالی سره نه هي چې بنا کول ماذل يعبدي او زان الله تعجز ساتل وعليه ما فلكل باه دائرن ما دار حتى قامت القرباني فلت الگرنی چو قربان موجودی مستامین الله سره عاجزی الوی بات راضی ومدارو بالامر امر رسوله لا بالهوا والنفس والشيطان او دی بات مدار د پیغمبر په طریقہ چې طریقه وګړي پیغمبري لا بلا هوا و نفس و او نفس او شیطان دي دا نه چې په او طریقه جوړکي دا مونږ عبادت کوو دا نه او او دین الله بي اخلاص او لساني انه ما له اصلاني ديا وي وان ناس بعضه مشركون بي او ذوبتي داين او له الوصفاني وې بندیان یاد الله سره شریک جوړای یاد پیغمبر طریقه بدل او زوفت دای یا بی ذات کی یادات وانه به کی شو مشرک شو به دي شي بیا وې والله لا يرضا بقسره فعلنا ولكن باحسن مال ایمانی الله تعالی زمو نه دانو ورسید بندګي دیر زانو پڑھی ولكن باحسن مال ایمانی کی اخرله سمای او طریقه ده پیغەمبری لغو که خوځ په طریقه ای او بیا دې کتاب کې نظر کئي صفا عطاویہ دالم حق دبدم حق یوصل عطاویہ لله حق لا یکون لغیره ولعبده حق هما حقانی دا وحقك چې بل ځای نشتا د باندې وحق ته د ځوان حق نجين لا تجل الحقين حقا واحده من غیر تميذ ولا فرقاني دا الحقن غي او کوي چې پر خپل کې نه کوي فل حج الرحمان دون رسولي حج دا الله فصل پیغمبر له مې نه کې پیغمبر د دربار مچاپې رسولي نظر منقطه بنور وقضى الصلاة وذبح القرباني من الله لوكين بل توسر نخدگی بل ذربار کې وسر نټی ای یا کنه ونه ذبح شوا قرباني شوا منخت الله لوكين یو نو پیرسه چر چر ونه لګي دی ولسم مزوار خیرات ورکه وقضى السجود ونظرنا ويميننا وقضى مطاب العبد من ما نخطب الا الله او توبہ با الله توبہ سچی ما معاف کا وقدر توکل والانابۃ وتوقان وقدر رجاء وحشۃ الرحمانی دل شان توبہ د الله نگی یا رب د الله نگی توکل انابۃ ای یا کنا زان توحیده زانه توحید دو توحید عبادت مدد الله نوته بیا وی و علیہما قام الوجود باثری دنیا او خرا حبذر رکنا نی فدې باندې دنیا خوشالي مورتب او د اخرت مورتب ده هر دنیا او اخرت مشاباهه وای د بندګی باندې دا یو الله لا بلشاروینه کې یا خنابودو خاص تعالی د بندگی ټول قسم نه کوو خاص تعالی د بندگی ټول قسم نه کوو بندگی د جبه تعالی کو داندامونو تعالی کو مدړه بندگی تعالی کو یا خنابودو عبادت دا دا مخلوق دا پیدایش اگراز دے اللہ تعالی مخلوق پیدا کڑے دے لو چھتا ما بندگیو کی سمت الدرر کے سجی رشتہ ما صفحہ کی تفصیل لے اللہ تعالی مخلوق پیدا کڑے دے لے دے چھتا اللہ بندگیو کی سور داریات کیوں گو رہی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّوَ الْإِنسَانِ اِلَّا لِعَبُدُونُنُّمْ ما بندگان پیدا کڑی بندگی لدی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّوَ الْإِنسَانِ اِلَّا لِعَبُدُونُنُّمْ سُرِهْ غَالِيَا مخلوق میں نہ پیڑا کھڑے مگر زبارہ تہ پلي وما خلق الجن و الانسان الا ليعبودن آیا ته اته کو بندک وما خلق الجن و الانسان الا ليعبودن نبی نی پیراغړي پیریان انسانان مګر دا paradox والی بندګی مولانا نه روم وای لا متعلین یابودون را داد و یا کولون را کتن نه کرد یاد ته تعالی لام دا یابودون اور کړل یا کولون را کتن نه کرد یاد یا کولون په کې نه ذکر کړل دغه شان ته الله د خپل نه کانو بندګانو صفات په بندګی سره کوي ذ نبی علیہ السلام نا فار بہتر مقامات کی تعبیر باب سر گئی سینت درار 22 فق کی ذکر کر دی۔ او گورا مکان سور نجم لسم یاد کی باوھا الالف دیما اوھا وہی نکڑا اللہ پر بندتا ارا جوہی کولا او گورا مکان دو ہینے تعبیر کو باب اسا وہی مور تا خللا قران مور اور کړه ده خو غره زما عبادت ده اجزیما تا کئ ناسنج تاسو ورتا اجدي شروع کئ لمبر مقام دو معراج ده سوره بنی اسرائیل لمبیات کی سبحان الذی اسرا بیاب دی لیلا مینل مسجد الحرام الالمسجد الاقصا وګرا برا اسمانت می خجو الولید فعبدیه درم لنبر مقام دعوت تے نبی علیہ السلام و لار دے و دعوت ور کری سورہ جن نلسمی آتی وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهُمْ يَدُو قَادُوا يَقُونُنْا عَلَيْ لِبَدَا ہر کلچ ودرے لَا لَا بَنْدَوْمْ چَى شوده حلقه پت بند را فنو یا د شوه دوجنا یا د هرور دوجنا يروي مكو ذا مسري مقام د تحديده د مقابله دا لا د خپل بندنه تعبير ب سره کين کا ب سره سري وګورئ سورې بقره تي سيادت کي و ان كنتم فَاتُو بِصُورَةِ مِنِسْلِهِ وَدَوْشُ عَدَاكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينًا دارنگی مقام لا تسلیل ہیں اللہ اقبل بندلہ تسلیل ورکین تابیر کی فابت سورِ زُمَر شبک درستم کی علیس اللہ بِقَافِن عَبْدَهِ اِنَدَى اللَّهُ قُرَدَ پَارَدَ اقبل بندلہ اور عبادت اللہ بخل بندما نی تر مرغ وری صریح صریح حجر کیو وری وا ربکا حد یاتی اکل یقین قلب بندتا اللہ ہوئی وا ربکا اے زما بند زما بندیو کا حتا یا دی کلی دین تر مرګ پوهی ننان می آیات سوره حج ور ربکا حتا یا دی کلی دین بندګیو کا الله تر دي چرایش ارت مرګ زما بندګیو کا انبياله الله قديم مصطفر علی ګلو پومن وتا زمہ بندگی تم سمت الدرر کے انیت صبح کی بیان زانہ تفصیل ہو رہی ہے اسم آجیدر علی گریو انبیاء مار علی گریو سرع انبیاء تیزشتہ میں آتی وَمَا رَسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولِم إِلَّا نُوحِلَيْ أَنَّهُ لَا إِلَهَا إِلَّا نَا فَابُدُونَ مَا بَنْدِگَان ذمابندگی وکئی دلشان سورے نهل کې وګوره شپک ديستم کې والقد باسن فی کل یمتی رسولا علی ابو اللہ ورته ما ار یو پیغمبر لې غره په دې مصلا چې ذمابندگی قسمونو کې الله عالم سورج زغرب کې وګوره یې پینځه سوي وَسْأَلْ مَنَا رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا اَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ عَلِيَةِ يَوْبَدُونَ تَفُوسُكَ مَا يَوْقِلِكِ نور آلیہ گرزول دی چیدائی بندگی شیدن دارنگی سورے مومنون کیو گوڑے تو درستم کی فَارْسَلْنَا فِيهِمْ عَنِيْبُدُ اللَّهُ پدی مسالاج بندگی قسمونو کې الله الا دنو حله سلام باركي الله وي اراب یو کوم شوته کې ولقد ارسلنا نوحا الی قومي فقال یا قوم اؤمنوا بالله لے ګلې نوحله سلام په د بندگی قسمونو کې او بیا سوره حوت کې بغښتما یاد کې اور سورہ نوح کی تذکرہ یاد۔ وَبَلاَ قَدْ رَسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ اللَّهَ تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ۔ ذما بندگی ہو گئی۔ اور سورہ نوح کی تذکرہ یاد کہ اللہ ہوئی۔ قال يا قومي إني لكم نذير مبين اعبدوا الله واتقوه واطيعون۔ نوح علیہ السلام ذو شانتی حود علیہ السلام بارک و کورے سورہ رات 15 پیتم کی و الہ ازن اقام حودا قال یا قوم ای حود علیہ السلام ملے کرے او اقوم بل ید اللہ بندگی تا مالک من الا ان غیره بل د بندگی او ذو شان سورہ حود کی 25ویں ایت قال يا قوم يا رسول الله ما لكم من الا ان غيره ان انتم الا مفترون دغشان د صالح عليه السلام حال قران نقل كاين اعراب دره وياغي ويلا سموذا قوم صالح قال يا قوم يا رسول الله اياك انا بودي مساله ملي درو او حود كي هو راه يوش بيته وَإِلَا سَمُودَ آخَامْ صَعَلِحًا قَالِ آَا قَوْمِ اَبُودُ اللَّهَ مَا لِقَلِهُ دی براہیم علیہ السلام حال نقل قئی عن قبوت وَالَصَمْ يَعْدْ کی وَإِبْرَاهِيمَ آئِسْقَالِ لِقَوْمِ اَبُودُ اللَّهَ اِبْرَاهِيمَ فَالْقُمْ تَعِلُونَ دیو اللہ دی بندگی وقئی دبلچا بندگی مکوئی سور مریم کی دی براہیم حال نقل اِذْ قَالَ لِأَبِي يَعْقُوبَ يَا أَبَتِ لِمَا أَسْمُو وَلَا أُسِرُّ عَلَيْهِنَّ كَشَى اے بابا ولې د بلچا بندگی کې الله دې پر خوري دي انبیاګ دې ابراهیم علی السلام حال نکرکې صدور پن روز سم کې او وې ما اج تماثلتی انتم لاکون قالوا وجنا آبانا لا قال لقد كنتم انتم و اباؤكم في الظلام مبين غدومران جهتا زبلچا بندي کوئی او بیا ورته وي افتا غوزون مين دوني لای مالان فہو کوم شیان ولا زركم اوف للكم ولما تعبدون علاقه د پتاسون جهتا زبلچا بندي کوئی دوشاند ابراہیم علیہ السلام حال سور سوافات شپگتیا کی اِذ جا رب و بقلب سلیم اِذ قالا جا بی و قومی ما تابدون دچابند ایک ہوئی دوشاند سور زخرب کی دی براہیم علیہ السلام حال نقل کہ اللہ ویشتہ میاد وَإِذ قالا ابراہیم لیا بی و قومی اِنَّنِي بَرَاو مِمَّا تَابدون زبِذارِ دا غنائش رامات قوی بیداللہ دغشان صور نعام کے صدور رویہ کے ابراہیم علیہ السلام حال نقل گئی ویس قال ابراہیم علی اعبی آزم اتت دخیض واسلاماً آلہا انیا راکا و قوم کفیض والا انبیاء علی مسلام الله تعالیٰ پا دے باندې باندے خلقو ترالی گلیو او مشرکین دا د انبیانو سره جګړو په دیمه سره کې کړي و جدال مشرکین مال انبیا په عبادت کې لکه سورہ هود کې و وري دښمن ته قالو یا صالح قد کنت فينا مرجوہ قبل اعظم اتنهانا ان نابود ان نابود اے صالح علیہ السلام زمون کو تا د جدی او ملاحظه توم سره به کوم په کارګری شي توم د بندگی د غره لاره نه کوي دا په نه ده بیا ورپسې سورې یوه د 15 سم کی بیا ووري قال یَهُود ما جئنا به بینه نتی و ما نه نو بتارکی الیاذنان قولیک و ما نه نو لقا بیمومنین و ان نقول الا تراکا باذاله نبی سو دا خبره مکو زمان مددگار با ٹکر ادرگی سوری آراب کیو گورے اویانم بریات کی جگڑا دا مشریکانو دام پی او سر پی بات کیوا اجیتنا لنابود اللہ حدام ونظر ماکان یابود آباؤنا فاتنما تیدنا ان کنت من اسوادقین راوڑا ازا منگ چیرے بن اسرائیل کیو گورے شپک سریعتم کی وذا ذکر تر ربک فی القرآن وحدہ ولو علی اذبار النہوران کلا چه دا اللہ توحید یاد کی یا ثنا بولو بندی تعال کون بل چالران مشرکان نفرت گئی سورہ زمر کے اورین ان ذ سبیختم گئی وذا ذکر اللہ وحدہ اسم عزت قلوب اللذین یؤمنون بالآخرہ کلا چه پا اخیرت ایمان نیاغ تنگ شی ده توحین پا مسئلہ مشرک تنگی گی جی دال سرا مشرکانو په دی مسئلہ کڑے او دا شانتی دا مشرکینو شنات پوران دکر کئی زورن اولار کئی چی دا دا بلچا بندری کئی بند سوک را ماد کئی شنات المشرکین لگا سور مائده کیو گوریش پاک سر وقتم گئی قل عذاب دون من دون الله ما لا يملك لكم ضر ولا نفعان بوې اورتا بندي کوي بيدال لانا داچا شي مالکان ني تاسو دره نو نقصان نه فېدي دره شانتي سورانام کي اوپر صليحتم یاد کله اراتكم ان اتاكم عذاب الله فاعاتكم سوا غير بل و را کوئی بے دل دغشان سورت الانام شپک سب یہ کی قل ارا قل ارا ایتکم ان خذ الله السماکم و ابصارکم وختم على قلوبکم من الہ غیر الله یاتیکم به بل سوچتے چدادل درکی نہ شاناد مشرکین ذکر কই چاغی غیر اللہ عبادت کو اودا بلچا بندگی کولا اودا عبادت د غیر الله نه قران اجتناب ذکر کړي چېړو کې څنګه کوي د بلچا بندگی مکول اجتناب د غیر الله د بندگی نه لکه وره قران کې سوره زمر اتسم یاد کی الله وایي والذین تنبرتوا اوتم ایابودوا ارکسان چې دا له رولاده باندې څنګه نړکای وانا ابو ال الله لهم الاشرى فبشر با ته زي اور کذما بندگان الله الذين سمون القران هغه بندگان چې قران ته وګیګ دي ويته بيون اسنا نراو نه گی پواميرو د قران اوزان ساجد نواحيونا انزان ساتي قران وي ډړو گئی سورې عمر بن سمعهات کې الله وي ولئن امرت انا ابو الله مخلص لله الدين مامور شمع چې دیو الله بندگیو کم الله لغبل بندگی خاص کم بل سو کو سر شریط جوړنه کم او درجه شان سوره زمر 15 بي ته کې ولقد هيه له كه ولزي من قبل لين شركتا لعبت ونعملكم پیغمبرك شرک ديو کا عمر بي برباد کم غور ده پیالمبر عمل بربادیږي نجديش کي دلوار کې ناز سهه شترايي وي او بل تر عمل وسوي بل تصيده لګي د بل چا منو تيږي ددوساري ويا كنغوتم ايغا خاصه زر زبندږي ټول قسم نه کوم ويا كنسين او خاصه انا امزال کارونو کي امداد بدیو اللہ نوغاڑی رامدت کیا با اللہ وَيَاکَنَ السَّعِينَمْ او خاص تانا امداد وارو بطولو کارونو کی عبادت پر استیانت باند مخی کو روح المانی داگی داپاری او سوج ذکر کردی یو خوادیو جنا چی جی دال دو مشرکینو اگا پا دیکیو پھر عبادت دال گاکیو دیو جن امخی کو او دین د دیوژنہ چې عبادت مقصود ده او ایشیانس دا مقصود ده عبادت د لپاره وسیله ده ن دیوژنہ د مخکې قوم عبادت دا وسیله د لپاره دی سیانث او اسیانت دے و مقصود دے او قانون دائی چو اسیلمت کی بچا باندے په مقصود ماندے ندیو جنہ عبادت مقضی پہ اسیانت پاندے او یاد عبادت مانا توحید او توحید دا پنور کارو مانی مقدمی امام راضی رحمت اللہ علیہ دانو تندی کردہ عبادت مانا توحید او توحید پنور آمارو مانی مقدمی دنگ مقضی یا عبادت دا وسیلہ او ځانت مقصود دی او وسیله مقصودی کو چا باندې او مقدم مقصود باندې د دې وجنه باندې مخې کو ځانته رس کو او یا ځکه مخې اې باندې کارو نه یا کنه سین کې و تخصیص کړی یو قسم دی با ذکر کې 40 یانت ته تفصیل بارタニ اول عام ذکر شین داګندر صبحیا سکي کې تفصیص کیږي دري او جنیس یانت ذکر وویا غنسین او خاص ثانا ان داڑواڑو پټولو کارونو کې مدد واڑو پټولو کارونو کې خاص ثانی یو بغیر دا اسبابون دے دا اسبابون لان دی استیانت دا غیر نجیل دے لکا آعینونی قرآن کی راتی انبیاء المسلام دا فلقومونیم دادو اختلے اگر دا اسبابون لان دے یو استیانت دے مافوق الاسباب چا اسبابی دایرنشت پی رو را مدد شی نو دا استیانت دا حق دا اللہ تعالی دا اللہ نقبل اللہ نقبل لیم انبیاء علیهم السلام اری دالا خپل حاجتون خپل اوفتلی مشرکین اری غیر الله خپل حاجتون اوवाडी ها انبیاء علیهم السلام خپل حاجتون دالانه اوفتلی لکه قران بدی باندې غواړي سورۃ انبیاء کې اریو پیغمبر حال نقل کړی څنګه الله ته چوي مشکل کې مصیبت کې یو اللہ را مات گئی لگو پوری تانجیو خال ایوب علیہ السلام اللہ تفریاد کی صورت انبیاء تایوب علیہ السلام خال نقل کے قرآن ما تفریاد کی وَایوبا اِنَّا دَا رَبَّهُمْ آیات و دریا کیا نادا ربهم فرياد يوالات اني وسنذر ما تقدير ورپسي يو گويو حضور سلام خاص هوا کي وزنونا اذا مغاجبا وزنا لن در عليه فادا سوزل ما تا आवाज کو ما تب کي لوجي ورپسي بیاو كورني يوكم سلام خاص رَبَّهُمْ ماتِ فرياد مَاتَ و زكريا انادى ربّه ما ته فریاد کړو ورپسې وګورې یو نو مشیدان دیو ها نکرغې انهم كانوا لصائرون فی الخیرات و يدون نار غبو و رهبا بل چته چې والی سورہ 19 22 نمبر یاد کی قران هو الذي يصركم بالبر والبحر و بسى وين چکل بچا پھر आले و ظنوا ان ان اوحيتم دعوا الله مخلصين له الدين لين انجهتنا من هذه تنكوننا من الشاكرين چکل مختلف شي زبير الله چما بخلاص من شر بيگو داشانت ان 15 بيتم کي وَيَدَارِكُوهُ فِلْفُلِكِ دَاؤُلا مُؤْمِنِينَ لِلَّهِ الدِّينِ چا پو کې وسوار شو نَلا يَبَانُوا فَلَمَّا نَجَّاهُمُ الْبَرُّ فَمِنْهُم مُقْتَصِدٌ يَبِي إِنْكَارُ کو بني اسرائيل کې وښبه ته کې وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ فَلَمْ تَنذُرُوا إِلَّا اللَّهَ أَغَثَّاوَ بِرَحْمَتِهِ نَبُو یا الله رحمت کو روحمانی د دیات په تشریه کې نقل کړ دي وایہ که راستای روحمانی جلد اول 91 صفحه کې فمن استانا بغیره فی المهمات چا چې د بریجانین د روخو کولو حاجتونه کې فقد استسمنا ذو ربی دا د پرثور قاون سور وَنَفَقَا فِي غَيْرِ دَرَام دکو کې کای بغیر د سترو ډیر جوړ نه وګ کېن اور کله بلی حاجت افلا یستعان به په لولم ځان نه وړول غنول کبی ابیا وای الیکا واللا لا تشذر رکای و ومنک واللا فالمؤمن خای الله طرف ته کدا نه والا لا کو شذر رکھے یو یا کو سرونه سو ریکه گاڑی بو کې پیر بابا ورو و وبن کا والا فلم امل فائده تان تمكون د کدا نه فلم امل خیر او تمكون کله نور نه دا نقصان نه و فی کا والا فرغرام دیو ستا بدن کی نه کوما کدا نه شي نبيغه موکون کې وان گو الا فالمحدث کا استاد البيان وما والا فالمحدث کا جب تا تر